Paluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Paluts, el programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida en un refugi d'animals, aquest és el vostre programa.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 Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu al refugi de Sant Boi del Llobregat i que gestiona l'SPAM. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Us parlarem de l'inici del curs d'educació canina d'Aina, que ha començat a Protectora de Mataró per conèixer les novetats d'aquest curs tan especial i solidari. I també us farem un resum de com ha anat la setmana en el refugi. A la segona part del programa el nostre veterinari ens parlarà sobre la demència en gossos i gats i tancarem el programa reflexionant sobre els correbous i com el Parlament de Catalunya ha blindat aquesta festa poc animalista. Comencem! Obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients doncs, l'animal del qual us parlarem ara mateix. En aquest cas és un gos i en aquest cas es troba, com us hem dit ara fa uns moments, en el refugi de Sant Boi del, del Llobregat. Allà tenim l'Eva, que vam parlar amb ella la setmana passada i estava a Calpiler, ara ella és a Sant Boi, per explicar-nos aquesta història. No? Eva, benvinguda! Hola, Dunia, com va? Molt bé, molt bé. Aquí començarà el programa i amb moltes ganes de que m'expliquis la història d'aquest gosset, o gosseta. Mm, molt, bé. molt bé, doncs mira, avui parlem de la Dori, Dori. que és una goseta adulta, que aquí tenim al Ramon de Sant Boi. Bueno, ja té nou banyets i mig, és, de, és, una, és una pastora alemany de pura raça, guapíssima, uh -huh. molt, molt sociable, eh, és apta per nens, per persones majors... Això vol dir que no tira el passejar, el passejar genial. Sí això això és important perquè tractant se d'un gos gran eh, com un pastor la mà uns trenta cinc quilos que pesa i és mal una... sí sí sí la veritat és que el comportament és excepcional, tanten nens, persones adultes, o si sigui, persona una persona gran també podria. Podria fer-se càrrec d'ella, perquè no, no dona gairebé molta feina. L'única que necessita és a veure si tenim sort avui i ai, a veure ai. si algú ens escolta i no passa l'hivern, aquí a Sant Boi, perquè bé, bueno, és Home, que sigui molt petit. Clar, I a més amb nou anys, oi, uh, Eva? Té un dia molt fred per l'hivern, sí. Mm, molt fred i ja amb nou anyets els osos comencen a... Exacte. Uh, eh? sí, Articulacions... Sí. Mm. Les ràpies són molt petites i, bueno, dóna molta pena. Dóna molta pena i, a part, que és una cosa que pot sortir en qualsevol moment, en, en qualsevol situació, i, no, i bueno, no donaria, no donaria problemes, és que és un mm. encant. Com, com va arribar, ho saps, Eva? Doncs la van trobar perduda per pa, pa aquí, per Sant Boi. Va, mm. bueno, va costar molt la seva adaptació perquè ho va passar molt malament, tenia molta por. Mm. I clar, bé, bueno, com tots no tenen res, es aquí una gàbia i no, i no entenen. Nosaltres els, hi, els hi donem tot el que, el que podem per agafar confiança i tal, però clar, clar. necessita. Llavors aquesta, sí. la, la Dori, estaria a la campanya dels que ningú vol. Mm. Que, bueno, encara que és de raça, és de la campanya, de raça, perquè ja té... és una mica grandeta, oi? Exacte, ja ha passat els 7 anys, i l'adopció és totalment gratuïta, que és el que bueno, favoreix afavoreix l'espam perquè l'adopció doncs, sigui més, més, bueno, més, més fàcil, una a, mica més fàcil. A més, Eva, aquests, ara ens ho, ens ho explicarà també la Sílvia, Bé, tu també ho, ho saps, no? Els pastors alemanys són gossos molt fidels, són gossos que, encara que tingui 9 anys, pots, pots estar, als, potser queden 4 o 5 anys més, i pots tenir durant 4 o 5 anys un gos esplèndid al teu costat, eh? Esplèndid, exacte. Mm. Protector, fidel per sempre... I, bueno, 4-5 anys, eh, perfectament, perfectament, sí. perquè ja l'estat és bo, o sigui, no té cap malaltia crònica. Ni com comporta madaltia... les potetes de darrere, que a vegades és el que pateixen els pastors alemanys? Sí, exacte, a veure, no les porta perfectament, però per la vacatessa, genial, o sigui, ah. no, no pateix massa, ah. la veritat és que no, però, clar, arriba a l'hivern. Arribar-hi ben i a veure si li trobem una casa perquè no passi fred, pobretta. Doncs, Eva, a veure si tenim sort. Jo ja he obert a la pàgina web de la Protectora, he buscat el, el centre de Sant Boi, he buscat femella i de seguida l'he trobada. Sí, oi? Po pobreta, sí. és una monada. És guapíssima. Doncs a veure si tenim sort, va tant, tant de bo. Vinga, una abraçada. Adéu, adéu. A, doncs, a les persones que estiguin interessades en adoptar la Dori o si més no han a conèixer-la eh? perquè sempre a, és una bona manera de començar una relació amb un animal anar a veure-la, anar a passejar amb ella i després doncs, ja veurem no? si allò acaba amb una adopció. Però si més no, qui volien a veure-la, doncs, estan al refugi de, de Sant Boi, que també gestiona spam, Si voleu l'adreça, eh, el més adequat potser seria entrar a la pàgina web de la Protectora, que és www.protectora.org. Però si no teniu internet i voleu doncs, saber com, com arribar-hi, us puc dir que està al carrer Riera Fonollà número 2, que és a Sant Boi de Llobregat. Em penso... Donem la benvinguda a la Sílvia, a la presidenta de la Protectora. Benvinguda, Sílvia. Hola, hola, Dunia. Molt bé, com hola estàs? Hola a tots. Molt bé. Sí. Um, Sílvia, deia, em penso que allò està prop de la policia municipal, no?, que et refugi. Sí, està en el mateix recinte de la policia municipal de Sant Boi. Uh -huh. uh, seria ja anant cap a Viladecans. Al final de Sant Boi ja gairebé toca anar a Viladecans. Un riera del Fonollà, número, número dos. Hi ha un polígon industrial, uh, estem allà. Uh -huh. Tu la coneixes? a Dori. La Dori sí, una pastora alemany d'aquesta... Bé, bueno, bastant autèntica, bastant maca... Home, hi ha la foto, la sí, veu sí, sí, de sí. raça... I es veu ja tranquil·la, serena, ja d'una certa edat... i crec que ideal per tot tipus de, de família. Eh? Ara ens deia l'Eva que clar, a poc a poc comença a arribar... començarà, esperem que no vingui molt, molt ràpid... Comença a arribar fet, el fred... Sí. I, I els més vellets, els més grans, són els que més ho pateixen. Aleshores sí que és bastant urgent... Uh, que la gent se'n recordi d'ells i que pensi, doncs, com ens podria passar a nosaltres, no? A d'aquest que fas gran necessites comoditats, necessites que et cuidin i un centre d'acollida no és el, el millor lloc pels animals més grans. Clar. Doncs a veure si tenim sort per la, per la Dori. Nosaltres aquí ho deixem, eh? a veure si hem commogut algun cor. A veure les persones. Nosaltres continuem, Sílvia. Tu vens directe dels Encants Solidaris. Com estan anant la venda dels Encants? hem parlat durant tot aquest mes. Ara ja per fi doncs, l'esteu fent. Com sí, està anant? Uh, portem un dia, un dia i mig. El dia del muntatge vam començar a vendre ja. Uh, i avui quan he marxat, doncs, tot apuntava, doncs, positivament. Uh, han estat generosos, estan sent generosos a uh, aquesta edició d'encans Solidaris. Perquè teniu un munt de coses, també, sí, oi? Sí, han estat gen són generosos, perquè el temps ho ha estat a nosaltres, vull <ríe> dir que és una loteria, perquè les imagineu-vos-les la... fa uns dies. Fa una, una tempesta fatal, la... eh? Sí, tempestes d'aquelles. Eh? Mm. I, I bé, i hem tingut molt de material, moltes donacions... I molts compradors. També ha hagut una bona rebuda per part dels, dels voluntaris. O sigui que sí? Em, sí, tenim força gent que ens està ajudant i està molt col·laborant. Bé. Molt bé, molt bé. Uh, el resum crec que serà bon encara que queda tot el que... Bueno, unes quantes hores i tot un dia. Uh -huh. I aquests dinerons que fareu dels encans Solidaris, Sílvia, ja tens pensat que em vas dir que potser seria per continuar amb les obres aquestes que esteu fent al eh, CAC. Sí, les obres s'han de finançar, estem a mitges però, evidentment, com més diners tinguem, doncs, més ràpid acabarem. I Clar. sempre aquests encants serveixen doncs, per assolir lo que no podem assolir amb el que ens entra dels serveis públics dels ajuntaments. Uh -huh. eh, sempre, sempre ho dic, no? De seguir encants solidaris, socis, padrins, eh, donatius que puguin arribar per altres vies, eh, els mecenes de tant en tant tenim algun legat que això doncs, passa molt poques vegades però de tant en tant si fem algun sopar solidari d'aquests benèfics no?, que tenim un tant percent de benefici tot això, tots tot aquests dinerons eh, van a parar doncs, en, el, en el projecte proteccionista o sigui, assumim l'inassumible sí. el, el, no? el, el, el, el sí, sí, sí. més complicat és, és, és, així, eh? és sí. així però bé, el que esteu fent està molt bé i les, les obres, jo em vaig passar fa poquet pel CAC i és veritat que estan avançant té, altra, eh? té molt bé. Una altra imatge. Sí, sí, I, sí, sí. Bé, nosaltres sabem com què és el que volem fer i quina forma tindrà al final i la gent quedarà parada. Jo crec que a primers anys ja, ja, ja es veurà bastant el dibuix definitiu, però possiblement fins la primavera que ve doncs estarem empantanagats. Ai, ai, ai. Bé. De totes maneres, eh, bueno, la servei, el treball continua, continuem continuem doncs amb un òstrobo, amb paletes, amb ciment, amb gàbies provisionals, amb bueno, mogudes tot el dia per arriba i per abajo, no? <ríe> movent animals de centre. I, i la tònica d'aquesta última setmana doncs, és, com, és el que toca, no? És, uh, per sort, afortunadament... Doncs, Uh, seguim la dinàmica, com sempre dic, de cada any les adopcions existeixen i les, les adopcions són les protagonistes de, de la setmana, amb 24 gossos i 12 20, gats. Andava, andava a demanar com havia sí. anat la setmana. 24 gossos i 12 gats que la xifra dels gats també és alta. Eh? O sigui, 36 adopcions. Uh, Molt sí, bé. són moltes. Molt bé. I entre elles podríem destacar l'adopció de la prima que era una gosseta doncs, que tenia forces padrins. Adopcions de gossos doncs els que ningú vol. Uh, teníem la fila, que era una gosseta amb leishmania i que també li van tenir que treure un ull, extirpar un ull de... perquè el tenia malament. El Sable, el Sable... Que... El Sable ha sigut adoptat? El Sable adoptat? avui mateix ha estat adoptat. Home, això, de... això ho hem de celebrar, el... Sílvia, perquè anem parlant? Jo estic parlat. molt contenta, perquè a més a més la, la família que l'ha adoptat és la mateixa que va adoptar el Soleil, que és un altre gos que tenia problemes. Amb epilepsia, ah, amb em penso. Ah, amb que feia que molt de temps i ho passava molt malament en el refugi. O sigui que crec que aquesta família, Dunia, si sembla, podríem contactar algun dia d'aquests perquè oh, ens expliqués tant, sí. com més sí. que tenen aquesta predisposició per adoptar aquests gosos tan complicats. Ells volen, clar, els entrevistem doncs, i, doncs, i ens expliquin com no s'adapta al cable, clar. No tot són coses negatives ni dolentes, val? o sigui mm. que hi ha coses bones. Hi un, deixa'm dir de molt ràpidament, sí. ens ha deixat el Lupo, que moltíssima gent ens, que ens està escoltant el coneix, que era aquell busset tan gras que teníem, que ens va entrar l'any 2000 o 2001... Uh, provinent d'un altre refugi al final, doncs, pobreta, un càncer de fetge s'ha d'endut. O sigui a més a més, penso, demà... Sílvia, que en el Facebook, ja, quan ho vau anunciar aquesta setmana, la mort del Lupo, hi ha hagut molta És que gent... Que... A... No... Home, feia molts anys que vivia nosaltres, i era el típic gos que el veies a l'entrada dormint, prenent el sol. Molt gras, estava molt gras. Havíeu fet, un... gras, fet sí. una gran feina aprimant-lo en aquests uh, últims anys. Sí, estava amb una dieta, però suposo que també la malaltia que duia ha estat un càncer, també feia ja va fer, va fer, doncs, que també se n'és a primar, ni, i bé, no hi ha hagut manera, no, no s'ha pogut fer tractament, i ens ha, aquesta setmana ens ha deixat. Mm. Sap greu, no, aquestes coses? Sí, sí, sí que sap greu, sí que sap greu, mm. perquè ja som, ja som com de la família, ja ah. conviuen amb nosaltres. Quan ja portes uns anys amb alguns allà, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Els deus estimar... Com Però, bé, bueno, la, la vida continua, sí, sí, tenim que... molts allà esperant i, bueno, i ens les hem doncs per intentar donar-los a l'adopció. Molt I, bueno, bé. la nostra tasca. Molt bé, molt bé. Sílvia, a més a més de parlar dels encants i de parlar també de, de com estan en els refugis, altres mm -hmm. activitats que fa paral·leles a Protectora també han, han engegat en aquest, en aquest mes de setembre eh, i en aquest inici d'octubre també com és el curs d'Educació de, Canina ah, sí. que està fent l'Escola l'Escola Solidària d'Aina. Sí. Eh? Eh, nosaltres tenim avui... que Vam parlar-ne el mes d'abril, més o menys. Perquè va començar el primer mòdul. Ja ah, del setembre ha començat el segon. Ah, és un, és mm. un... que, és, que és interessant pels refugis, molt interessant. Refugi. És molt interessant. Per sí. això tenim amb nosaltres via telefón, telefònica perquè eh, la Paula, hem de dir, ah, la Paula. que està, que està en, un, en un congrés ara mateix. I llavors ha, ens ha dit Vinga, va, surto del congrés ràpidament, agafo el telèfon i us explico de què va el curs. Però la cobreta mm -hmm. està una mica trafegada. En tot cas, li donem la benvinguda a, a la Paula. Paula Calvo, benvinguda, com estàs? Hola, tot bé. Com aneu vosaltres per aquí? Molt bé, molt bé. Continuem parlant dels nostres peluts. I amb moltes ganes de que ens expliquis uh, aquest curs uh, que, que ha engegat aquest segon mòdul. Per perquè Perquè la gent ho entengui, uh, Paula, hem de dir que és un curs que dura tot un any. Sí, i són tres mòduls. Perquè... el primer, diguem mm -hmm. que és una mica d'introducció, perquè, clar, sense una base teòrica interessant i important no, no, pots tirar, no pots tirar endavant una part pràctica, i ara ja comencem amb la part pràctica de debò. Mm -hmm. S'educaran 30 gossos... Caram. En obediència i esperem que tot això pugui ajudar també per de que els alumnes puguin agafar molta experiència amb aquests trenta gossos tan diferents a que aquests gossos puguin ser més adoptables perquè evidentment que el gos s'apiga seure, no ti vida la corretja, etpigar fins i tot, doncs, donar la poteta, quedar-se quiet quan t'interessa. Tot això ajuda que a que la gent li sigui més fàcil de tenir-lo a casa i de tenir-hi una bona convivència. I els gossos que escolliu per, per fer aquest aquesta, aquest mòdul d'obediència? Són gossos escollits a l'azar la, o esteu seleccionant-los pel tipus de perfil? Perquè, clar, en una protectora és difícil, no? Perquè hi ha molt moviment... Sí, hi ha moviment, però bé, el que es fa és buscar un tipus de perfil que sí que és seleccionat, però que és molt obert i que molts gossos hi poden entrar. En aquest cas, en aquest cas el que busquem són gossos que simplement diguem, són una mica esbojarrats, no tenen cap hmm. problema de conducta important, sinó que això, que salten, que tiren, que són joves i tenen molta energia, i d'aquests n'hi ha uns quants a la protectora. Clar. i clar, això és un problema per ells, per ser adoptats i en canvi són gossos amb molt bon temperament i que no tindrien cap problema per conviure amb gent, però els hi falta aquest puntet d'acabar de ser obedient. Obedients. i és el que farem Molt bé, uh, Paula, la Sílvia em penso que porta el llistat dels gossos Sí, Paula, ah. porto el llistat dels gossos Jo és si... que no me'ls sé de memòria no, jo, eh? Eh? A mi me'ls han passat a Calpiler perquè val vale. a dir que les pràctiques es fan al refugi de Calpiler, sí uh -huh perquè, bueno, tens, especialment és perquè tens a l'espai de vincles, no, Paula? És que hi ha un espai idoni sí. per poder treballar i poder treballar tranquil·lament, després hi ha tota la zona de passeig també per fora, que també és adequada per deixar que els gossos una miqueta s'esbravin en un principi, i després poder treballar i que es concentrin en una zona tancada com és l'espai vincles. Vull dir que hi ha les condicions idònies per poder treballar al refugi de Calpiler. No vol dir que el centre d'acollida del carrer Galícia no n'hi hagi de necessitats, d'educació més. O a Sant no. també, oi? Sí, també. Va. Però, va. Però, però clar, ens hem d'ubicar en algun lloc sí. per fer les pràctiques. I, sí, i que, el carrega Galícia està potes en l'aire, com deiem abans amb les, amb les reformes. Però, però bé, si jo si voleu dono la llista, sí, sí, perquè segurament sí, sí. que molts oients hauran de conèixer. Alguns coneixen, Sobre, Sobretot sí. per això, perquè molts de sí, nostres oients són gent que va al refugi i els coneixen. Començaran no. a anar a l'escola, els gossos. Vinga, veure. Què, du, què duran les classes amb els gossos? Són tres mesos, ara. I llavors, són tres, tres classes que tenen per setmana. Els dilluns per la tarda, els dissabtes matí i els dissabtes tarda. Imagina't, imagina't, imagina't. Sí, Molt bé, o sigui que... Els fan aquests, intensives, eh? Aquests bozets van a la col·le. Mira, bueno, us, us passo el llistat breument. Mireu, el Lion, la pista, la Nica, l'Onda, el, el Nitro, l'Argos, el Diablo, el Chacho, el Pablo, el Filan, la Guerra, el Kojak, Stick... Blanc, machine, negrita, Franc, Linky, Tila, el Rup, Sónia, Balai, Malindro, Peli, Rookie. Rocky no, Roqui, no, deixa-ho dir-ho. El Roqui, el Roqui. El rocky petit, eh? és aquell rocky que, que està perllà a l'entrada, és aquell marronet sí. petit. El sí. Baildi, el Jairo, el León i la Perdut. No em puc creure que els coneguis a tots. No, ah. no. No, no, no, però escolta, per d'aquests, la majoria fa molt de temps que estan a Calpilec, aquesta també és una de les raons perquè li hem demanat a la Paula que intenti ajudant aquests animals, perquè amb l'educació que rebran, segurament facilitarem l'adopció. Sí, sí és, és un dels objectius... Sí. No bàsics d'això, a part de que els alumnes realment aprenguin a manegar això, tot, tots aquests tipus de gossos que són molt diferents, edats diferents, mides diferents, temperaments també, un és més alegre, l'altre eh, li costa més concentrar-se, etc. I, i per això suposen unes pràctiques tan àmplies per una persona que està començant oh, en aquest tard. món. I, I quin tipus de perfil tenen els alumnes, Paula? Ui, tenim són... de tot, <ríe> és que tenim de tot, des de nanos, joves, de 16, 17-18 anys, que volen, bueno, suplantegen ja com un de sortida la seva vida professional, dedicar-se al món de l'educació canina, uh -huh. a gent, bueno, tenim una metgessa, una treballadora social, eh, economistes, vull dir, gent que potser vol donar un gir a la seva vida professional, o que simplement volen fer-ho com a hobby. I, i, però que... però t'hi pots dedicar a, a, a, a la vida, és educador caní? És, és una professió realment? Home, si no, jo que estic fent? No. Ja, però tu, Paula, clar, tu ets etòloga, a més a més. Sí, sí, sí però com a, com a educador caní, realment l'etòleg necessita el complement de l'educació canina, sí. ja per si mateix, ser etòleg i educador caní, o per tenir un equip, i dins de l'equip tenir educadors canins. Uh -huh. Perquè una cosa és l'atòleg que fa el diagnòstic, unes pautes, i després es necessiten fer, a vegades, això, unes classes més individuals, fer més la pràctica, i això ho du a terme l'educador caní. O sigui que, com a professió, aquí està, el uh -huh. món de l'educació canina. Molt bé, molt bé. No, no, és interessant, perquè a vegades és un, és un món que... que... No, clar, com passa amb tots els altres camps, eh? Vull dir, sempre hi ha trossos i de, de, de diferents tipus de branques de, de formacions que desconeixes. No? I llavors sí, en aquest sí, cas, clar, dius educador Caní per si sol pot ser, sí. Sí, és una professió. És una sí, professió. I, I aquesta gent quan surti de l'escola d'Aina, d'aquest curs que acabarà al març de l'any vinent, si no m'equivoco... Sí, acaben al març de l'any d'inent, perquè el tercer mòdul ja és dedicat a problemes de conducta. Ara mateix els gossos, com he comentat, no tenen problemes greus o importants de conducta, només això, que es costen una mica de controlar i ja està, però sí que el tercer mòdul tractarem gossos amb por, gossos amb agressivitat, gossos amb problemes d'ansietat per separació, tot això, i llavors el professional que surt al març ja surt preparat per enfrontar-se a, a tota tipologia de, de gossos que es pot per 3 Uh -huh. Mira, jo ara, ara ho estic mirant a la pàgina web de la Protectora és que és ideal perquè tens tota la informació aquí. Uh -huh. Llavors ja havia que el mòdul 1 diguéssim, la primera part del curs va començar a l'abril, si no m'equivoco Paula, sí. uh -huh. va, va anar d'abril a juliol i era una mica les bases de l'educació canina, no? Sí, és base de Això... tot del comportament del gos uh -huh. saber quines etapes passa de desenvolupament, quines són les seves bases d'aprenentatge perquè clar, si no comprens com el gos aprèn i què és el que li passa una mica, per entendre-ho així de forma planera, pel cap del gos eh, no pots aplicar res, res. cap tòcnica, perquè no sabries aplicar una cosa perquè et fa una, un determinat comportament. Clar. És com l'inici de la vessarola, eh? Sí, sí, sí. Mòdul... En aquest mòdul també hi ha pràctiques. Ah, Més sí? És contacte amb el gos, d'entendre el llenguatge del gos, i tot això perquè eh, així, des del primer dia, els alumnes tenen contacte directe eh, amb gossos, que és el que volem. Clara clar, clar. clar. més, que està molt bé perquè em penso que en molts altres eh, cursos d'educació canina, fins que no fas les pràctiques, no estàs en contacte amb l'animal, veritat? Sí, i després el que passa també normalment és que no tens tants perfils de gossos, ni gosso, ni, ni tant nombre per poder escollir i practicar. Vas tu amb el teu gos i practiques només amb el teu gos, que sí. ja el coneixes de sobre. I la realitat en el món laboral és que en, et trobes de tot et quan vas una casa. Tot. Sí, i, sí. I has d'ajudar algú amb el seu gust. Llavors, continuo, eh? El mòdul 2 ja és el que esteu fent ara, que ha començat aquest, mm -hmm. aquest setembre, uh, d'Obediència, que dura fins a finals d'any. I el mòdul 3, que és aquest que deies tu tan interessant, no? de ja començar a, a treballar amb animals amb, amb problemes, no? i fer la modificació de conducta. Sí. I això durarà fins al març. Uh, aquests mòduls són independents... O sigui, jo puc apuntar-me a un mòdul en comptes de tots els tres, o per ah, ja, ser educador caní he de fer els tres? Sí, eh, per ser educador caní has de fer tots tres, d'acord? ¿vale? Uh -huh. Però també passa que hi ha alumnes que diuen mira, aquest any faig el mòdul 1, l'any vinent faig el mòdul 2 i a l'altre ja faré el 3. Ah, això Vull està dir, molt bé, ho, també. Ho pots repartir, no tens per fer-ho tot seguit. El que no pots fer és el 2 si no has fet l'1. Clar, això Clar, sí. Perquè uh -huh. a la base no pots continuar. I no pots fer el 3, per dir-ho així, el de modificació de conducta, sense el 2, perquè necessita tècniques van sinistrament per poder dur eh, programes de modificació de conducta. Molt bé. I de moment, del mòdul 1, els alumnes que estan contents? Eh, hi ha algú que ha deixat, eh, ha deixat el curs, eh, Paula? Com... Sí que tenim dues persones que han deixat el curs, però és per motius laborals mm -hmm. i personals. Clar, o sigui, tot, que tot tenim, tenim eh? moviments i justament han dit que la que puguin, l'any vinent, s'apunta en mòdul 2. Mm. Per això de poder-ho repartir, perquè realment és, és un curs que suposa una implicació, són dues tardes a la setmana de teòrica i una sessió a la setmana de pràctica, amb el qual són unes quantes horetes sí, sí, dedicades sí, sí. No, a la setmana. No, no Tranquil·lament cosa. són 7-8 hores a la setmana que has de dedicar al curs. Més que has d'estudiar, que tu també has d'anar intentant revisar tots els coneixements i intentar practicar amb el teu gos a casa o el que sigui. I aquests alumnes, penseu, no sé, Sílvia, si tu també ho saps, si aquests alumnes poden després ser una... voluntaris? Poden... O sigui, el fet d'estar treballant perquè molts d'aquests, imagino, que no han, no han trepitjat mai una protectora. El fet d'estar en contacte amb una protectora després fa que es mirin la protectora d'una altra manera, que potser Bona, vulguin mes, col·laborar. Més d'un ja és voluntari. Ah, ja veus. Ja voluntari arrel del curs. I d'altres eren voluntaris que han decidit fer el curs d'educació canina per poder ajudar més els gossos de la protectora. Oh, o sigui, que el perfil my, my. voluntari encaixa perfectament en aquest curs. Oh, doncs, uh, Paula Montes, gràcies. I a uh, finals d'any segurament ens posarem en contacte amb tu perquè ens facis la conclusió de com ha anat, eh? A Espero veure quin... que puguem dir que tots els gossos ah, han sortit, han estat adoptats i, a part, s'enduen quants... el seu certificat. Quants... Ah, això, doncs. okay. Sílvia, quants, de quants gossos estem parlant? 30. 30. A veure, uh, fem, fem aquesta promesa, a veure si d'aquí al uh, Parreis, eh, per Nadal, de 30 almenys queden 15. Bé, bueno, i no... també vull, vull, voldria poder afegir una coseta que també ajudarà als possibles adoptants, que és la idea de que si volen adoptar algun dels gossos que està en aquest programa, clar que no pensin ah, llavors es queda estroncada l'educació. No, aquests adoptants tindran l'opció de poder venir a aquestes sessions que fem de pràctiques. Ah, I que perfecte. el goss continuï sent educat de forma gratuïta. Molt bé doncs el és qual el és, és un incentiu per poder adoptar aquest, aquests gossos. I tant que sí. Doncs molt bé, Paula. Moltes gràcies. Qualsevol consulta que tingui la gent referent a, a, en aquest curs, Paula. No sé si tenen un correu electrònic directe sí, que es puguin eh, posar en contacte por, amb tu. Sí, formació arroba sí. protectora mataró mhm uh -huh. RG Perfecte. Doncs així aquí ho deixem amb aquesta informació i a veure si, si continua doncs, a, a, amb aquesta bona iniciativa de l'Escola d'Aina de Protectora. Doncs ja us mantindrem informats. Molt Fins bé, aviat. vinga, adéu, adéu, adéu, Paula. Adéu, Paula. adéu, Paula. Doncs molt bé, no, Sílvia? Aquests sí. animalons i tot, tot plegat és molt interessant. És interessant, una iniciativa molt bona i solidària, perquè part dels beneficis que es generen de, de, de, dels alumnes d'aquest de, curs doncs pa, van a parar el projecte de la protectora. Clar, clar això no ho hem d'oblidar, eh? No és hem d'oblidar els solidària. alumnes és solidària, sí. Que no estàs, no estàs no donant és... lius diners, que hi ha eh, molts respectes eh, a, una, a una empresa privada, vull sí, dir que que molt bé perquè creen, per també creen no. llocs de treball, eh? Però clar, a més a més, aquí doncs estàs... Eh s'ajuda en els animals. A part de que també els ajuden educant-los, doncs hi ha una part d'aquests diners que reverteixen amb la nostra feina. Uh -huh, clar, i tant, i tant. Doncs Sílvia, hem parlat amb la Paula, no sé si abans eh, ens hem deixat alguna cosa per parlar de, de la setmana, parlàvem del lupo, no sé si s'ha quedat alguna no. cosa allò pendent. No sé si vam parlar del claus la setmana passada. Estàvem parlant del sable, exacte. Deíem... No, el sable i després el claus, ah, el gusset, que ho vam explicar. Bueno, del claus, de fet... Eh... Que el viem trobar tirat per la vall sí, amb les potes trencades parlar. va parlar fins i tot el Marcelo va explicar, s'ha sí. uh, assegut de tornar a intervenir aquesta setmana bueno, dius, continua oh, oh, pobre eh? animal doncs, lluitant uh, per sortir-se'n, però bueno de moment continua, bé, segueix bé amb una casa d'acollida, a casa de l'Anna i segueix bé, però que sàpiga els nostres oients doncs que ja tot apunta que el van apallissar, el van apallissar de valent i li van trencar les, les potes. Clar, perquè aquí quan estàvem, no sé si vam arribar a parlar-ne crec que n'hem parat dues vegades o una, ara no, no, no ho recordo, passen les setmanes i, i em penso que tinc una mica d'Alzheimer que d'això parlarem ara amb el Marcelo d'Alzheimer dels gossos eh? uh, però ara no, no sé si vam, vam arribar a dir que, que, havia, que podria ser un apallissament. Ell ho va ens... comentar perquè diu que hi havia molts hematomes i, i al final doncs, han descartat totes les possibilitats i de la manera que estaven, ho pot explicar el Marcelo i' ja està aquí, ah. la, la manera que estaven trencats els ossos... Sí, i ell ens explica, penso, benvingut, eh, Marcelo? Hola, què tal? Eh, Hola. Ell és el veterinari de la protectora, que ens acompanya cada setmana i amb el qual ara parlarem d'un altre tema, no? però just en aquest últim minutet recordo, Marcelo, si no m'equivoco, que parlaves que sonaba una amiga estrany porque no havia... claro, si hubiese bueno, sido un atropellamiento claro. habría tenido alguna mena de... To, todos lo pensamos en un primer momento bueno, ¿qué le ha pasado? no Seguramente se, dijimos todos en principio bueno, nada, cuando lo tiramos de la valla se, se rompieron las, las extremidades pero sí, luego al verlo tenía realmente demasiadas roturas y bueno, dijimos todo bueno seguramente lo han atropellado lo, lo más ah, humano y aquí, lo han dejado nos vamos a quedar? Pero, tu, claro, luego analizando y un poco por la, la experiencia un perro atropellado generalmente si piensas que por atropellado, lo han visto un coche y, y unos metros seguro que arrastra, sobre todo si le, le, le hubiera chocado con una cierta velocidad para romperle el hueso de esa manera. Sí, claro, tú no caus, perfecta, eh, de, de un cop no caus claro, perfecto en un alza llo. Las uñas o algún otro algún otro raspón, alguna digamos, alguna quemadura, alguna herida por quemadura por rozamiento mm. y extrañamente no tenía nada. Entonces, cuando Eh, lo preparamos para la intervención, lo, le, le, le, le pelamos todas las, la, bueno, le quitamos todo el pelo de las patas, Ajá. tenía unos hematomas... Suspitosos. Sí, sí, sí. Obviamente que del golpe, ¿no? Fue un golpe muy fuerte en las patas, en toda la parte trasera. Entonces, bueno, uno no uno quiere imaginárselo peor, pero con el día a día de las cosas que se ven... La gent realment fa coses que no... És no, no. increïble, o sigui, sí. pensar que un cadellet el que li han fet és, és apallissar-lo, mm. que, que que mal ha de fer un cadell. Ja, ja, ja. Cap yeah, no mal. Sé, bueno, Com no es sé. troba ara? Diu la Sílvia que... Ha tornat a... Sí, tornat lo a hemos vuelto operar porque una, una, una de las aguas se había movido i bueno, está bien, se está A una casa d'acollida, sí, eh? Sí, la sí, importància con... de les cases d'acollida. Sí, sí, sí, uh -huh. sí, sí, en aquests sí. casos són vitals. Está bien, está recuperándose, bueno, está en un proceso de, de recuperación que, que va a ser lento, nos va a llevar, supongo, no sé, unos meses hasta que esté bien y podemos darlo a él definitivamente, pero bueno, tiene una evolución favorable. Uh -huh. Está animado, come, está contento y la, la casa de acogida realmente está muy implicada con él también, la Ana, que, que bueno, es muy importante. Ah, um, pero que la Ana Bouchadela hemos tenido alguna vez sí. aquí hablando con sí. ella hoy. Sí. De fet no sí, fa sí, gaire, sí. no fa gaire, em penso. No ah, fa... no. durant el mes de setembre em penso que la vam entrevistar. Déu ni doé eh? teniu uns quants fidels que us ajuden, eh, que Cada... si no fos per ells, si no fos per ells <laughs> que seria d'aquests animalons. Que <laughs> dels encants igual, eh. I dels ancans. I tant, no sí, i sí, hi la hi gent ja es anadona voluntaris però... que són també molt fidels. Sí, sí. Doncs nosaltres continuem Marcelo si vols amb, amb, el, amb la teva amb la teva secció, ja que hem començat a parlar amb ell. Uh, i Silvia avui em, em proposava al Marcelo de parlar d'un jo deia Alzheimer, però que evidentment en el largot dels gossos no es diu i dels gats, no es diu així es diu disfunció cognitiva, disfunció veritat, cognitiva sí, que ve a ser una mena com de demència Sí, exactament és lo que lo podríamos tienen algunas, eh, algunas similitudes, pero tienen muchas diferencias, pero si lo pudiéramos eh, es la forma más fácil de explicarlo a un propietario, ¿no? que su perro está perdiendo algún tipo de defunción mental y y bueno, entonces es la forma de de de, de darle la forma de de huma, de medicina humanas para que la gente lo entienda. Claro, pero es muy fuerte que también le pase o als sea, así, claro, entenc als tumors, entenc, donc <sighs> pues, fins i la inmunodeficiencia, ¿no? Ah, als problemes que poden tener, pero claro que ya, fins i tot demència, o vull es que Ya, bueno, pero mira, la disfunció cognitiva es es eh, se define como un, es el conjunto de unos síntomas o procesos que hay en el en el funcionamiento normal del, del, del, del perro, el perro adulto, que dejan de funcionar correctamente. ¿Només le si pasa con el gos? Sí, eso, esto está descripto en el perro. Només en el gos. Los gatos no tienen... No, tenen... no, tienen otro tipo de trastornos, pero pero no este proceso, la disfunción cognitiva canina, es, es, está bien descripta en el perro. Eh, entonces es un conjunto de procesos en el cual empiezan a fallar algunos algunos puntos, ¿no? Y hay una lista de, de cosas que se pueden identificar, ¿no? Porque no quiere decir que se den todos los síntomas juntos a la vez. Uh -huh. Es básicamente... ¿Quién podrían ser? Vale. Lo, lo, lo que tiene que ser claro que es que es, es un proceso del envejecimiento normal, ¿vale? Uh -huh. Y hay un estudio de, de perros de 11 a 16 años en el cual eh, se dividieron en dos grupos. Un grupo de 11 a 13 años en el cual casi el 20% de los perros tenían algún signo de disfunción cognitiva, y el otro grupo de perros de, de 13 a 16, casi el 50% Uf, de los perros. ya hace 17 años, pobrets, son muy grandes. ¿eh? Ya, son perros mayores. Entonces, lo que hay que pensar es que las, las neuronas son células muy activas, que cuando tienen dificultad para captar el, el, la glucosa, la energía de las células, empiezan a, a relentecerse, ¿no? a, a funcionar de una manera más lenta... Entonces ya empiezan a, a fallar algunos algunas bueno, algunos mecanismos para el funcionamiento normal del perro. Sí, todo podría venir, uh, todo acabaría, todo pataría en las neuronas. Exactamente, sí. todo es un es un proceso de neuronas, es sí. un proceso que está dentro de L'importància yeah. de les neurones, eh, Silvia? Yeah, por eso hay que cuidarlas, ¿no? Que no, no, no, supuestamente no se reproducen Hay que... Però això és com Supuest... totes les cèl·lules que... Arriba una edat que ja no es reprodueixen I és quan com comencem a envellir Sí, clar, però el tema del cervell És el procés d'envelliment Sí Potser ah, bueno, hem de prendre ahí... molts antioxidants per no rovellar-nos. los pienso ah, mira, això és que otra cosa. Quins són els antioxidants? Los pienso la, la... <ríe> las casas de pienso hacen estos piensos con antioxidantes, ah. supuestamente que son muy beneficiosos para, para estos procesos, como sí, lo dice la Silvia. Aquest invento dels antioxidants, això és de fa uns anys cap a Anquil. Sí, és veritat que Serveis en els últims anys se'n parla molt, la... ja, pero ja, fins i tot també amb pincos, amb animals, no? Sí, sí, esto vienen piensos pienso para animales mayores, Eh, de todas maneras, lo que te hacen es aclarar la vida, ¿no? Pero... Hombre, oh, hombre, mira. Guau. Un día o otro sí. hemos acabado. Ya, ja, tampoco harán mucho, pero... El problema es cuando estos procesos aparecen y el perro, a lo mejor, todavía está bien de las articulaciones claro, y está claro, activo. Claro, claro. Sí, ¿Qué le iba a pasar, perdona, Marcelo, a aquests, digo... aquests? Que nos hemos perdido. Sí, sí, sí, aquí la lista, mira, yo tengo es, eh, la desorientación. El perro, eh, bueno, deja de, está perdido, está como perdido en casa, no sabemos, a lo mejor se queda mirando a la pared no sabe a dónde tiene que ir, no sabe si de dónde viene su propietario, hasta... es como que pierden pierden su rumbo, pierden su rutina, pierden pierden el norte, no no saben para dónde van, ¿no? Sí, a veces como desorientados, desubicados, ¿eh? Está desorientario, exactamente. Entonces, bueno, esto obviamente que hay que diferenciarlos, ¿no? Realmente de otros problemas, que el perro esté intoxicado, que tenga un golpe en la cabeza, que tenga un tumor, pero si esto no es así, la desorientación es es uno de los signos más frecuentes. Eh Otro cambio frecuente son los cambios en la interacción social. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor supone que tú tienes un perro que te sigue siempre a ti o sigue a tu pareja o, o no sigue igual niño. Sí, que tenga un afición a una persona. ¿no? Exactamente. Deja deja de, de, de actuar, de, de, actuar de, de, de, de la misma rut, manera rutinaria que actúa con esta persona y no la reconoce más. No la reconoce. ¿eh? Sí. Otra otro punto importante son los cambios en el hábito en el hábito doméstico. Esto qué quiere decir que si a la mañana se levantaba y lo primero que hacía era ir a ir a hacer pipí, a lo mejor a lo mejor a la, a la noche hace pipí así acá dentro de casa. Y un claro, perro que está claro. 11 años de su vida o 12 años haciendo pipí y caca afuera y ahora empieza a hacer dentro, o hay un problema intestinal o un problema hormonal. O puede ser un problema neurológico. Y puede ser sencillamente un, un, un cambio, imaginemos, ¿eh? que siempre lo un lloc de, de la casa y cambian el lloc a un otro lugar de la casa. Sí, sí puede ser esto. También, no Son estos cambios sí. de hábito. Pero claro, lo importante es darnos cuenta. A lo mejor el perro, la noche anterior le dimos, no sé, 25 eh, frankfurt y el perro tiene una gastroenteritis que vamos, que no aguanta, sí, sí, sí. no aguanta. Entonces claro... No, no es que el perro ha hecho una caca fuera y decimos, ah, oh, mira, mi perro tiene disfunción cognitiva, está, tiene Alzheimer. No, no, tenemos que diferenciar Vigilante. un poco esto. Entonces, uh -huh. es, por eso son es, es un conjunto de, de, de signos, ¿no? Eh, y ¿Qué otro, mes? Otro que, que yo me acuerdo, este lo, lo vi con un perro, que yo tenía un perro viejito que siempre me llamó la atención y luego lo recordé cuando cuando estudié esto, que es la alteración del ciclo, los ciclos circadianos, los ciclos de, de vigilia sueño. Uh -huh. o sea, hay un reloj biológico normal que... El, el perro duerme de noche y está despierto de día. Generalmente los yayos, todos hemos visto que pasan un montón de horas durmiendo. Uh -huh. Pero bueno, de noche duermen. Y estos perros con este problema de noche empiezan a deambular por la casa, como si fuera eh, un zombie Un ánimo ¿no? a sentado. Y todos claro, todo tenemos que pensar que un perrito viejo tiene artrosis, con lo cual le clasen las uñas. Entonces se escucha de noche, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic i això ens, I ens hauria de fer sospitar, eh? Això sí, sí. O decim, este perro tiene un dolor o algo que no lo deja dormir o puede ser también otro de los signos muy, muy frecuentes en, el, en la disfunción cognitiva. Quan apareixen aquests tres símptomes tan destacats que tu has dit, què hem de fer? Ja no, ja no hi ha marxa enrere, imagina't. Bueno, eh, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro veterinario Y, y comentarle los síntomas, comentar qué, qué es lo que le pasa, comentarlo con él. Y entonces aquí no hay ningún tratamiento mágico, pero sí hay, eh, bien como lo comentaba la Silvia, y esto de los antioxidantes hay dietas especiales, eh, que yo creo que cualquier perrito ¿Qué, mayor... ¿Qué fan los antioxidantes? Los antioxidantes lo que hacen es prevenir el envejecimiento celular. Mm. ¿no? O sea, pero, pero es real, ¿eh? no es una mantida. Y tú como... Bueno, yo no puedo decir que es mentira porque me van a me van a quemar el coche y me van a Hay un montón de laboratorios que hacen fortunas con esto de Sí, es que a vagadas allí de Dios, aquí punto me están engañando y aquí punto no, eso no? de los antioxidantes qué es realmente. No, no, tiene su base científica, ¿no? Que hay una oxidación celular y si funcionan, sí, sí, realmente, le pasa es que hay que ser constante, tampoco lo que yo creo que eh, por ejemplo, si extrapolamos esto a una persona Eh, si tú de repente durante 40 años de tu vida te has machacado te has tomado todo el vino te has fumado todo no has te, ha, pipa. te has destruido ¿Qué? y a los 40 años dice ahora voy a empezar a tomar antioxidantes ya es tarde, es tarde, es tarde. entonces es un perro Suponte que viene la perra a la perra. O sea, tú, hasta ¿sí? los no, primeros no. 40 años de la vida, has de ser, vamos... Has de ser, vamos, fem molta perfecta. Femos mucha a partir de 40... Y a partir de 40 es igual. Si tú has prevengut bien, todo el vi a partir de 40. No. A fumar, a prender el sol, a beber bien... Claro, exactamente. Perfecta. Suponte que la perra viene un perro de estos que... Bueno, digues, digues que viene a la perrera un perrito de estos que vienen que, que no sabes la edad, que si es mayor o no pero que no tienen dientes que los ves que están súper delgados a lo mejor te viene una vida penosa mm. y bueno y lo recuperas con un poquito de latita un pienso, vitaminas, pero claro todo el daño que ya ha sufrido su organismo y el deterioro es difícil remediarlo claro, un clar, poco clar. Es esto, ¿no? no hi ha molta marxa enrere yo recuerdo una vegada, no sé si yo es una disfunció, ¿cómo dius? disfunción disfunción sí. cognitiva la malaltia aquesta es diu disfunción cognitiva, cognitiva. Ah, vam tenir una vegada record un gos una espècie de canitxa petit que no podia parar caminar, era vell, era molt vell i no parava, a la gossera ens va entrar i posava molt nerviós o sigui, no, no parava, fins que arribava una paret pom, prur, i tornava claro, eso, que caminen, no, la no, gent no, lo, lo no, compara con el síndrome de la, de la, de la no, vaca loca que se queda cosa amb la paret molt rara, un molt, Ai, molt, sí. molt, molt, molt. Sí. I ara mateix teniu algun, Sílvia, que t'ho recordis? Home, tenim la, la, la, Kiss, la, Mira, Kiss. La, la Kiss. La Kiss és sí, un sí. exemple sí, sí, sí, sí. Ui, no sé quants anys deu tenir, però aquesta la tenim al nostre al sí. despatx, perquè jo comparteixo despatx amb en Marcelo. Ara comparteixes? Sí, bueno, tinc despatxos per tot arreu. Molt bé. Per tot arreu. No I i t'acostumes, Marcelo, a tots els gossos que... Tenim, que no, no, que tenim som, allà un negoci. Són perros molt educats. Oh, Home, bueno. Però la Kiss realment, si, és, si la deixes a dins es fa pipí, empieza a bordar, a bordar, a bordar hace bordar, lo no quieres, sap, sí, no sí. Sap, sí, sí. está fuera sí está borda. nervioso está dentro está nervioso y eso podría ser tan nervioso como un neguit, es un neguit constant y ¿no? claro, conviure en una casa con un gos así, supongo que se la has tingut toda la vida la, ¿sabes comprens, quién? Va a ser mira, ahora me acuerdo, había una perrera que tuvimos muchos años, la Lala ¿la Lala puede ser? la Lala era aquella de la pastora alemana una pastora alemana, sí, así se sí, tenía sí, ten... empezó en la perrera, se la llevó una casa de acogida la yema i, i, I, no. Y mejoró un poco y, bueno, vivió como un año y medio más. Lo que pasa bueno, que... Bueno, pues yo que he guanyat, ¿no? Eh, bueno, esta perrera también era un claro signo, que caminaba de noche. Claro, es bastante duro, ¿eh? Home, no, y tan, y hay terapias nutricionales, hay vitaminas y hay algunos medicamentos ya a nivel... Eh... Es que a vegades no, no saps si pateixen, si no pateixen. ¿Cómo yeah, es pots yeah. calmar? Bueno, no. nada. Y hay que ir al veterinario y preguntar y... y y prender un cirio Y ya está. Y, y prender muchos antioxidantes. Los 40. A partir de los 40. ¿Con no, gossos cuantos serían? ¿Los 5 primeras? Bueno, hay este estudio que decía de 11... Primeros, hasta los 11 primeros. años de jugar gado. Sí, los 7 años, bueno. Amb un gos els 40 sí. anys serien els... Als... Quin, quin... No. ¿Respondria o sigui, als 7 anys? Jo ja no, no, a a ver, estic les que ningú vol. Jo ja estic ja a, ja a la podem, campanya. Ja et podem donar amb, amb, amb despeses incoses. Ja Espera, me... són diferents preguntes. La Silvia pregunta a què edat corresponen els 40 anys. La Silvia demana a de la qui l'adopta. No, que ja és dels que, no, no. que M'agrada molt la llibertat. No? Està casa d'acogida. Està eh? casa no. d'acogida. Digues, digues. No, se sé, ya me perdió. Aquí da corresponde a las no, 40. Bien, sí, exacta. Bueno, depende, porque no es lo mismo en las razas los perros de raza pequeña que los perros de raza grande. Un perro de 40 años, una persona de 40 años eh, en un perro de raza grande quizás serían 5 y en un perro de raza pequeña serían 7 8. Uh -huh. Podria bueno. ser, no sé, més o menys. Doncs ja sabem, eh? A prendre nota de, de què fer a partir de què passa en aquesta edat. Bé, doncs moltes gràcies, Marcela. Nosaltres continuem i donem pas ara a l'entrevista. L'entrevista. Doncs encetem aquí la darrera part del programa per parlar de les festes de braus típiques del sud de Tarragona, més conegudes com els Correbous, que continuaran fent-se sense cap tipus de problema, tal com va decidir-ho el Parlament de Catalunya aquest passat 22 de setembre. Això ha creat una certa polèmica, i els braus últimament sempre han creat polèmica, però darrerament deu nhi que parlem molt, de, dels braus en aquest programa, tant en el món polític com en el món animalista. I per entendre-ho tot plegat una miqueta més, Silvia, Marcelo, a veure què ha passat ara, aquesta última jugada que hi ha hagut del blindatge de, que es fa amb, el, amb els correbous, tenim amb nosaltres l'Aida Gascon que l'havíem tingut en el programa en alguna vegada... A, a, Mem, com membre d'Anima Naturalis, i ara l'hem de presentar, mm, ell em corregirà si no, com a cap de llista del, del PACMA, de les properes eleccions de la Generalitat. Benvinguda, Ida, com estàs? Ah, molt bé, sí, ja ho has dit bé. Ho bé? Sí, cap de llista. Molt bé, molt bé, Déu-n'hi-do, eh, aquest salt. Sí, bé, mira, jo crec que és normal que quan estàs molt involucrada, doncs al final encara t'hi involucres més, no? I tant, i tant. Uh, de fet, uh, Aida, això de, del tema de, que també és molt interessant, el tema del de del PACMA, de, del que es presenta una altra vegada i del que tu faràs en aquest, en aquest aspecte, ens agradaria parlar més endavant, potser dintre de tres o quatre programes, no ho sé, quan estem ja a seleccions en el novembre, Aida, Sí, el 28 20, de novembre. Exacte, 28 de novembre, o sigui que potser a mitjans d'octubre o així podríem uh, parlar amb tu. Perquè Val, ens expliquessin, perfecte. eh? Això estaria, estaria molt sí, bé. Sí, sí, jo encantava. Molt bé, doncs uh, parlem de correbous. Uh, com interpretes aquest blindatge, aquesta prohibició, prohibició de no tocar els correbous? Bé, el, el que m'agradaria aclarir és que no es tracta d'un blindatge. No, doncs tothom, tothom diu això, eh? Sí, és que... Mira, jo mateixa també. Que va ser un periodista que va fer servir aquest, term, aquest terme no?, del blindatge i es va ficar de moda i ara tothom parla de blindatge, però el cert és que cap llei és susceptible de ser blindada en realitat. Ah, exacte, perquè com una no. cosa que es dicta avui, potser dintre de 3 anys es tomba, es any tomba no l'any vinent. És a dir, exacte. que tot és molt canviant, no? Mm. I en el cas dels correbous, doncs encara menys. El, el... Això ha sigut una regulació, que no és en cap cas un blindatge, però... Clar, per, per interessos polítics i interessos sensacionalistes, per part dels mitjans de comunicació, s'ha optat per fer, per fer servir aquesta paraula no? del blindatge, que és molt com, això, molt sensacionalista, però no és cap blindatge. Llavors, per una banda... Què és el que fa, llavors? De quina manera ho han regulat? Com estava abans i què ha canviat ara? Bé, el que hi havia abans... O sigui, fins ara no hi havia pràcticament res. Eh, els pobles eren totalment lliures de fer el que volguessin amb els animals. no El que hi havia era un manual de les bones pràctiques que recomanava doncs que el toro no salificés sin foc durant més de 15 minuts. O, o quan quin era el temps que havien de les pastorsos eh sueltos no, pel poble o, o que els menors d'edat no poguessin participar, etc. Però això només eren eh costaven entre un manual de bones pràctiques, és a dir, que si tu saltaves, doncs no passava bé. Tampoc res. passava bé. Mm. llavors aquesta regulació en certa manera podria fins i tot arribar a ser positiva, perquè ara, eh, malgrat totes les, den les denúncies, al des del Parc vam arribar a ficar més de 60 denúncies, no? Mm. Però clar, no existia cap tipus de regulació per llei. Ara, aquestes denúncies que començarem a, a ficar un altre cop, eh, doncs la, la bona notícia és que gràcies a aquesta regulació sí que podran ser tramitades pels ajuntaments i, i, bueno, i ser sancionats. No? els. Perquè ara sí que ho contempla la nova regulació que que està penat, que estiguin, no sé, més de 15 minuts, com que era el que deies exactament? Sí, eh, el, per exemple, els correbous, dins de la modalitat dels correbous hi ha una que és el bou amb volat, uh -huh. que és aquesta que, bueno, suposo que molta gent ja ha vist fotografies, imatges, que es clifiquen sí. foc en els cuernos del, de l'animal, no? del toro. Eh, aquesta regulació el que no permetrà és que el foc en aquest animal sigui més de 15 minuts. Uh -huh. En el cas dels bous capllaçats, per exemple, no es permetrà que estiguin més de 30 minuts amb girats, no, amb les sorgues, pel poble, i en el cas dels corravous, que es deixen anar a les vaquilles o als gossos per poble, doncs no poden estar més a 20 minuts, més o menys, no? uh -huh. Llavors, bé, són regulacions que per nosaltres, en el moviment animalista, creiem que, que no, és una mica absurd intentar regular una, un una espectacle o, o una activitat que porta implícit el maltrament dels animals. Uh -huh. Però bé, aquesta regulació el que farà és que, bueno, suposa que, que no podran passar d'aquests minuts i nosaltres si, el que sí que farem des del partit antitaurí és que de cara l'any que ve eh, tindrem molta gent que, que es dedicarà a anar a aquestes festes, a gravar imatges i poder interposar denúncies. O sigui, l'objectiu final seria acabar prohibint també els correbous? Sí, jo crec que, que no deixa de ser un, un primer pas aquesta regulació, com va passar, per exemple, a la, a la casa del Sorro a Anglaterra, que ara està prohibida, eh, el primer pas van ser començar a ficar regulacions, no? de manera que s'ofegava, d'alguna manera, la indústria, de, en aquest cas, de la casa, i en aquest cas, doncs, la indústria dels correbous... Eh, doncs això farà que sigui cada vegada més difícil fer aquest tipus d'espectacles amb animals, etc. No? Mm, perquè molts deien, moltes veus també van, van bueno, de fet molts periòdics, moltes tertúlies eh, que escoltem, eh, doncs diuen que potser era, és una mena d'hipocresia el fet doncs, de, de doncs, prohibir les curses de braus quan s'estan morint molts pocs braus, i, i no prohibir els, els correbous que realment s'utilitzen doncs, uh, molt més braus i, i potser les acaben molt estressats i alguns fins i tot morint. Sí, sí, jo, jo estic d'acord, eh, que és una hipocresia per part dels polítics, eh, perquè realment és el que tu dius, no? que els animals en els correbous doncs, són més els, els toros que es fan servir. Eh, jo m'atreviria a dir que fins i tot pateixen igual... O més que en les correes de toros no perquè en una correr de toros al l'animal doncs pateix durant 20 minuts i el maten i lo que és la mort d'aquest animal suposa en realitat la la fi del seu patiment eh en el cas escorrebous un toro pot arribar a, a anar a poble, poble per poble contínuament eh, fent aquest tipus de ser obligat a fer aquest espectacle, no? Imaginat que ets un toro i et fiquen foc a les banyes, t'espantes moltíssim i el dia següent t'emvas et porten a la a la festa del poble de costat, no? Que normalment mm. les festes són així, d'un poble cap a l'altre mm. del costat. Llavors aquest animal, doncs, no sé exactament quantes vegades al poden arribar a fer servir, però Eh, jo crec que és una tortura més perllongada, no? Mm. És a dir, que els corrobors podrien arribar a ser més cruels i tot en quant al temps que les corrieres de toros. Llavors, sí, és una hipocresia per part dels polítics perquè estan fent servir el, el, el patiment dels animals doncs, per, mm, bueno, per els seus objectius electoralistes. Mm. Però bé, jo entenc també que, que, que bueno, als polítics realment és que no els interessen el, els animals, no? Eh, llavors, bueno, ells fan fan i desfant doncs, segons els seus objectius, que en el cas d'alguns doncs, són temes identitaris o, o, o, bueno, o, o per cada bé amb els seus votants, com ha sigut el cas d'aquesta de, regulació dels correbous. En tot, en tot cas, Aida, eh, en contra d'aquesta abolició de les curses de Braus, no, no esteu? Aviam, nosaltres... Queden sí, 30 nosaltres segons, voldríem, Aida. Nosaltres voldríem l'abolició dels correbors i de qualsevol festa amb animals. Però aquesta regulació, jo volia deixar clar que no es tracta d'un blindatge, com s'ha intentat fer creure, sinó que jo crec que és un pas endavant cap a l'abolició de qualsevol tipus de festa amb animals. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Aida. En continuarem parlant més endavant. Dintre de poques setmanes et trucarem perquè ens expliquis per què hem de votar el PACMA a les properes eleccions. Mm -hmm. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, adeu. Adéu. adéu. adéu. Sílvia, molt interessant. Molt, eh? molt, molt, estic totalment d'acord. Llàstima que no ens dona més temps a parlar. <laughs> Adéu i fins de setmana vinent. Adéu, Marcelo. Adéu.